tot așa și Fiul dă viață celor ce voiește. Ne-ai cerut să fim fără pihană, să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre, nici traistă de drum, nici două haine, căci vrednic este lucrătorul de hrana sa. Doamne, în taina ascultării, minunile tale le-ai ascuns. De aceea, ucenicilor le-ai poruncit, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i, în dar a luat, în dar să dați. Ei, când Evanghelia cea sfântă au propovăduit și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele ce urmau, pe tine te-au slăbit.